Danny Arling och jag sitter här med min vän, filmkunnige kollega och vår svartvita huvudroll, Pavo Hemmingsson. <hör> Hallå där Danny, ja det är inte mycket färg här hos mig idag men dock är vi riktigt gott humör så det är riktigt härligt att vara tillbaka här och prata med dig igen. Det var härligt att höra. Det är alltid kul att sitta ner och snacka lite med dig. Och um, jag kan hålla med. Färg är ibland överskattat. Det är skönt att få återgå till något lite äldre, något lite mörkare, något lite svartvitare för att inse hur fruktansvärt bra vi har det idag på många sätt och vis. Mm. Och jag tyckte det var väldigt behagligt att gå till en historia som anammar ett väldigt gammalt filmiskt språk men som egentligen är ja hyfsat modern fortfarande visst den har ett antal år på nacken men eh, den känns ändå högst relevant den här historien både i vad som berättas men eh, också med tanke på vårt eh, återkommande ja vad ska vi kalla det för skitfilmsintresse kanske <laughs> Ja men precis så där passar ju den här filmen helt perfekt in och eh, ja världen är inte så vacker som när den är i svartvitt när den filmas på eh, monokromt vis. Det är, det är något speciellt. Det blir mer mystiskt och eh, fantasiäggande där på något vis. Tycker jag i alla fall. Så det, det gör eh, en film som den här extra intressant och speciellt när det handlar om skitfilm. För där har vi ju eh, båda ett visst intresse i alla fall och tycker om och njuta av andras misstag så att säga. Så eh, det, det är ju en grej som gör en sån här upplevelse ännu bättre. Men eh, sen är det ju en viss typ av skitfilm som är bättre än annan. När det görs med någon sorts hjärtat och någon värme som lyser igenom eh, skiten på något vis så att eh, man ändå får någonting ut av det hela och det är väl ungefär i de kretsarna vi har landat idag. Ja och vi började ju vårt skitfilmstittande med att vi, vi ville göra något speciellt till april det första året som vi poddade och då var det ju ganska givet att ta en riktigt känd skitfilm Och det blev ju The Room där Och den följde vi upp året efter med att titta på Birdemic Och vi märkte ju ett väldigt tydligt intresse från våra lyssnare Att de avsnitten var någonting väldigt speciellt Förmodligen för att det är någonting som är riktigt katastrofalt dåligt Och vi sitter och är väldigt, väldigt upprörda bakom mikrofonerna för det har varit en och annans vordum som har kommit fram under de inspelningarna. Och vi försöker ju lägga lite band på oss för att vara så professionella vi bara kan. Men när det är riktigt illa, ja då, då kommer de riktigt fula orden och fraserna fram. Ja och visst är det ju så. Jag minns fortfarande Thomas vansinnesutbrott i, i slutet av Birdemic-avsnittet då, då han hade fått nog... Så det är ett av mina favoritavsnitt bara på grund av det. Men ja, det, det är ju en helt annan typ av skitfilm det där. För det är bara frustrerande, mm. dålig film. Det har ju inget värde överhuvudtaget i stort sett. Utan där blir man förbannad. Verkligen. Där finns det ingenting att njuta av överhuvudtaget. Men sen å andra sidan så finns det ju en annan typ av film- som vi ska titta lite närmare på idag- som, som har något helt annat att erbjuda. Visst, det finns missar, det är inte kompetent gjort- och det, det är bara fel rakt ut över, ja, precis hela vägen i produktionen. Men eh, ändå så är det någonting speciellt där. Någonting som <laughs> lyser igenom. Där eh, man kan ana- värmen och kärleken i personerna som har gjort det hela att de bara älskar att göra det här och hur illa det den går så är det ändå underhållande jag tror att nyckelordet du letar efter är passion mm. för filmmakaren som är i fokus idag är ju väldigt känd för att ha väldigt, väldigt väldigt mycket passion passion till en grad som gjorde att han var väldigt självdestruktiv mer eller mindre men många av de andra skitfilmsmakarna som vi har tagit upp genom programserien, de gör det ju mer eller mindre för att tjäna pengar, för att göra något snabbt och förhoppningsvis snyggt som bara blir en fullständig katastrof och så vidare och så vidare. Där är inte samma glädje, där är inte samma stolthet bakom det utan det är bara skräp helt enkelt. Mm. Men jag skulle ändå vilja likna den här filmskaparen som vi ska prata om med ja, skaparna bakom The Room och Birdemic på så sätt att de har inte uppenbart talang för det de vill göra men de ger sig ändå in i det med ja, full energi. Och resultatet blir lite därefter också. Många gånger kan det bli en kultfilm just därför att de har ingen aning om vad de håller på med och försöker ändå. Och um, ja, det löser sig när vi klipper ihop det scenen. Och jag visst, klippning kan lösa väldigt mycket men um, det kan inte lösa allt. Så om det är ens första lösning när man vill lösa problem, då är man illa ut. Ja, men absolut. Det, det finns ju gemensamma nämnare mellan alla dessa filmer. Men sen finns det ju saker som, som skiljer dem åt också. Och det, det är små saker, det är små detaljer och viss nyansskillnad i, i hur man genomför det hela. Det, det är en fingertoppkänsla på sätt och vis mm. i, i hur man genomför sin skitfilm. Hur den då blir till slut, om den blir bara makabert dålig eller om den blir underhållande dålig. Mm. Så ja, det, det är ett litet mysterium. Någonting som man kanske borde analysera lite mer. Vad gör en underhållande skitfilm? Och vad är det som skapar en sån här fullständig katastrof som man bara spyr galla på så fort man får syn på den? Det, det är någonting mystiskt där ändå, lite filmmagi ändå kanske. Ja, det är väl någonting sådant som gör det, jag, jag vet inte, det är en diskussion vi skulle kunna ha i flera timmar och det är kanske inte riktigt det vi ska fokusera på nu. Men vad jag vill påpeka innan vi går vidare det är ju att filmen i sig vi har tittat på till idag är ju verkligen ingen skitfilm. Utan den porträtterar snarare en tidsepåk och en person som är en väldigt intressant sådan i filmhistorien. Och som har ja, gjort svalvågor som vi känner än idag i både filmskapande, i manuskrivande och så vidare. Och så vidare. Det är väldigt mycket som går att spåra tillbaka till denna man. Och det är väldigt intressant att det finns en sån här porträttering av hans liv att ta del av- Sen skulle jag väl vilja påpeka att det finns en hel del information här som är förändrad, förvanskad eller justerad för att bli en bättre historia helt enkelt. Man har tagit sig enorma friheter med hur man har valt att porträttera saker och ting och vet du vad, det är jag helt okej okay med. Den här säger inte att den är en dokumentär. Det är en dramatisering av den här tiden, den här personen och de här händelserna. Och om jag inte minns helt fel så har filmmakaren som har gjort den här filmen valt att äm, uttrycka sig så här att han ville skapa en historia som äm, visade de positivare aspekterna av den här historien för att ja, han tyckte det var synd om människor som har äm, gått hela sina liv och blivit mer eller mindre skrattade åt och ville ge dem en liten stund i solen åtminstone utan att på något sätt säga att de åstadkom något annat än det de faktiskt åstadkom. Ja, nej, det här är ju inte eh, en biografi om man säger så. Det här är ett fiktivt verk baserat på verkligheten. Mm. Men eh, jag tycker ändå att de har alltså själva kärnan mm. av historien, den har de ju behållt eh, så nära verkligheten som eh, det bara går. Åtminstone baserat på människorna som var där och deras utsagor om vad som hände. Och det liksom, är det ju mycket i den här filmen som faktiskt är sant och mm. som har inträffat. Så den är ju biografiskt på så sätt. Men det är ju som sagt, det är en fiktiv historia det här. Och man ska inte se det som 100% sant. För de har ju, som du säger, gjort en hel del ändringar i både rollpersoner och händelser och annat i, i den här filmen så det, det måste man ju verkligen ha i åtanke och precis som du säger så är ju det här inte en skitfilm vi ska behandla utan en kvalitetsfilm om en skitfilm vilket är intressant i sig <laughs> att man har gått den vägen och ja, det är riktigt spännande att se liksom en en stor studio producerar en film om en sån här liten dåre som eh, hankade sig fram så gott han kunde på sin tid. Och ändå göra det med en, en så stor portion kärlek och respekt till eh, personerna inblandade här. För eh, det är ju inte direkt några trevliga personer på sätt och vis. Det är inte så eh, positiva människor vi får träffa överlag heller men man har ändå hållit sig borta från att se ner på dem och bara spotta på dem utan man har försökt göra dem till människor och försöka hitta deras positiva egenskaper och framhäva dem lite mer för att försöka få åskådarna och, och förstå motivationen bakom dem lite grann. Och, och vad det är för människor och vad det var som drev dem så det, det tycker jag att den här filmen har gjort riktigt bra. Jag skulle vilja påstå att man kan se den här filmen som en språngbräda om man är intresserad av både den här mannen och hans verk. Mm. För som du säger, man porträtterar ändå kärnan av vad som hände väldigt väl. Och blir man fascinerad så kan man ju alltid gå och börja göra efterforskningar på honom. För det finns ju en hel del väldigt intressant att läsa om den här mannen. Och vi ska ju inte göra en studio på det sättet. Men eh, jag uppmuntrar verkligen de som eh, tycker det här låter intressant. Vill se filmen, ser den och vill veta mer. Att det finns mycket att gräva i här. Och men väldigt eh, ja, tragiskt på många sätt och vis. Men eh, det mm. finns ju en viss glädje även i tragik. Och jag skulle vilja påstå att det finns mycket glädjeämnen i den här historien. Även om den annars också är betydligt tyngre och sajsnare än vad jag trodde när jag satte mig för att titta på den. Ja, det måste jag hålla med om också att det är ju mycket mörker här i, men ändå så övervinner det positiva. Och när jag såg den här för första gången- där i mitten av 90-talet när den kom ut- så blev jag fullständigt förbluffad och nyfiken- framförallt på vad det här var för människa- för jag hade inte hört talas om personen i fråga tidigare. Så den här filmen satte verkligen igång mitt intresse för- Filmmakaren som de porträtterar och skitfilm i allmänhet tror jag också. Så Det här var startskottet för mig och på den vägen är det så att säga. Och du har väl sett en hel del av filmerna som den här karen har gjort också så att mm. eh, du har nog en väldigt bra insyn i mannen bakom kameran. Men som sagt, vi ska inte djupdyka alldeles för mycket men det är så mycket intressant och jag känner att jag bara precis har skapat på ytan så jag tänker själv fortsätta de här efterforskningarna och ta reda på mer för det är ett fascinerande ämne. Men jag vill innan vi fortsätter bara skjuta in att vi, vi skulle ju ha tagit upp en faktisk skitfilm idag. Det är ju vår kutym att göra det med visst mellanrum. Men vi spar den till nästa avsnitt och då vill vi ha något väldigt speciellt att sätta tänderna i. Så mer skitfilm kommer men vi tar ett litet mellansteg här och nu och det tycker jag att vi kan kosta på oss. Även om vi redan har äm, fått en rejäl dos av regissören bakom den här filmen för äm, det är givetvis Tim Burton som står bakom den här filmen och han stod ju även bakom förra veckans historia. Exakt så det, det blir ju en liten övergång där som äm, var både snygg och lite smått oplanerad faktiskt också så det, det var lite roligt. När vi skulle välja våra filmer till de avslutningsavsnitten här. Så blev det ju Big Fish. Och sen så hade vi bestämt skitfilmen. Och sen så ville vi ha någonting däremellan. Och så kom vi på den här idén utan att tänka på att det blev två Tim Burton-filmer på raken. Och, men ja, jag vet inte. Jag tycker att det, det blir en perfekt övergång här. Att vi går från... Magnifik Burton-saga till skitfilm Via den här filmen som liksom sammanlänkar dem båda Ja, och det finns väl ingen anledning att gå som katt runt Het gröt längre till Utan vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju naturligtvis sett på Ed Wood Från 1994 I regi av Tim Burton som vi ju sa Och med manus av Scott Alexander och Larry Karaszewski och Ed Wood är ju en legend på många sätt och vis och inte alltid på de positiva sätten utan han är ju ökänd i branschen just därför att han eh, väldigt ofta tog de snabba vägarna istället för de professionella. Han eh, tog entagning tagning per scen och... Det är väl inte alltid det mest rekommenderade att göra när man spelar in en film för... Ja, det händer små saker, folk säger fel, man råkar välta rekvisita och så vidare och så vidare och... Det verkar inte bekymra honom särskilt mycket just därför att... Ja, Vattusan, det handlar om helheten. Folk hakar inte upp sig på detaljer. Ja, han var väl lite ute och cyklade i, på många sätt och vis egentligen under filmproduktionen för... <laughs> ja, stackars Edward egentligen. Han har så mycket energi och drivkraft och han vill ju så gärna, men... Han har ju inte riktigt kunskapen och eh, erfarenheten eller någonting av eh, filmmakande bakom sig egentligen. Så eh, det är väl inte så konstigt att det har gått som det har gått. Men ändå så har det ju ändå gått relativt bra. Åtminstone efter hans död. Stackars Ed som inte fick uppleva hur populär han blev till slut i alla fall. Men ja, han fick ju en riktig revival där i början av 90-talet och alla fick upp ögonen för den här sämsta regissören genom tiderna som man kallades. Och det, det är ändå roligt att se för man märker ju verkligen filmglädjen här tycker jag i alla fall. Oh ja, definitivt. Alltså han har ju enormt mycket passion för sitt arbete. Han vill ju så enormt mycket men han saknar den där lilla fin känslan som man kanske borde ha när man gör något sånt här att verkligen vilja att allting hamnar på rätt plats, att allting görs snyggt och att man har planerat in ordentligt. Det det han med att göra saker så snabbt som möjligt, så effektivt som möjligt och det betyder att det kan uppstå en hel del problem under produktionen som gör att man har lite svårt att ta filmen han gör på fullt allvar. Mm men samtidigt så finns det ju någonting där som gör att man kan inte låta bli att fortsätta titta för man, man tror inte sina ögon egentligen nej det, det är för bluffande att se man tror inte riktigt att man ser det man ser det är en sak som är säker men, men samtidigt ja, ja, det är något speciellt alltså det här med att bara se kartongkulisser svaja till eh, när folk går in i dem och liksom att illusionen bryts gör någonting speciellt, i alla fall med mig som åskådare- att eh, man blir så medveten om att man ser en film- men samtidigt har berättelsen ändå fångat mitt intresse- så där är man någonstans mellan det här- fiktion- och, och verklighetsgrejen. Och ja, ja, det, det är det som fascinerar mig mycket- speciellt med Edwards Ed filmer- för eh, här märker man ju verkligen- att man ser på en film och att saker och ting inte är verkliga. För det är ju nollbudget i stort sett på hans filmer. Och att han har lyckats få dem i land överhuvudtaget. Mm. Det är ett smärre mirakel egentligen. Så där kan jag bara hylla Edward För inte många andra regissörer hade klarat av att filma färdigt sitt projekt med den budgeten. Och de personerna han hade runt sig. Det, det är nog bara Edson som klarade av det faktiskt. Samtidigt skulle jag nog ändå vilja säga lite sådär småelakt. Att man kan ju faktiskt använda hans filmer som exempel på hur man inte ska göra film. Men ja som sagt var, han, han är ju väldigt speciell och han är ju imponerande av flera anledningar. Just att han fick ihop projekten som du säger, att han kunde göra det på nästintill inga pengar alls och ja, Kahn är fascinerande, så är det bara och det gör ju att den här filmen blir intressant att se på och man vill ju veta mer, den saken är ju säker. Mm. Och den här filmen fokuserar ju på hans tidiga år och hans tre första filmer. Eller ja, där är vi ju inne och bryter lite med verkligheten kontra berättandet för um, det är ju egentligen hans första, tredje och fjärde film om man ska vara helt korrekt. Han är involverad i ett annat filmprojekt som egentligen är den riktiga nummer två men av vad jag har förstått så blir den bättre historia av att gå från den ena direkt till den andra. Man har ju dessutom ändrat eh, historien på så sätt att eh, när han börjar filma sin första film så hade han inte filmat någonting alls tidigare. Han hade varit eh, teaterregissör och det stämmer ju inte för han hade ju tydligen jobbat både i tv och i reklam långt innan han började jobba med film men det är såna där kreativa små ändringar som gör att man kanske får lite mer sympati för hans engagemang, för hans entusiasm och kan förstå att han inte riktigt vet vad han håller på med när han faktiskt springer rakt in i ett jätteprojekt som det här faktiskt är. Och jag, jag beundrar ju den här mannen och har stor respekt för honom men jag har ju väldigt svårt att se upp till honom för det är väldigt mycket fundamentalt som han tabbar med. Ja, rent tekniskt så är han ju ingen höjdare. Men jag ser det i alla fall upp till Edward bara med hjälp av drivkraften. Och att våga sig på sina projekt mm. överhuvudtaget. Det är, är faktiskt en, någonting som jag beundrar med, med den här människan. Att han klarar av det och att han, han vågar försöka, trots att han nästan alla människor skulle känna att man, det är inte är lönt för att man kommer att misslyckas, men Nej, Ed ger inte upp. Mm. Och eh, ja, jag kan inte låta bli att beundra det faktiskt. För det, det är någonting speciellt med, med en person som, som vågar försöka på det här viset. Sen att man, man misslyckas, det är en annan sak. Men eh, det är bara till att fortsätta. För det, det gjorde ju Ed och det, i och för sig gick det kanske inte så bra för honom <laughs> ändå. Men eh, han, han fortsätter försöka i alla fall. Och det är all heder till det, Absolut. Men eh, ja, det, just i Eds fall så slutar kanske inte sagan allt för lyckligt efter att eh, den här filmen om Edward tog slut i alla fall. För sen var det ju bara en ondskefull spiral nedåt avgrunden för eh, den här stackars skitregissören. Ja, och där är väl en av de andra stora förändringarna som Tim Burton har valt att göra på både karaktären och historien att. Han har valt att fokusera på det positiva just därför att eftersom inte Ed Wood gör sken av de mörka aspekterna av sitt liv i eh, brevkonversation och liknande så har han valt att fokusera på den Ed Wood som porträtteras där mm. och så har han hållit ja, alkoholism och andra depressioner och liknande utanför historien. Och med tanke på att den här redan kan bli ganska sojsen här och där så är jag tacksam att Burton väljer att hålla det på den nivån så kan man djupt dyka själv in i det mörka om man är intresserad av det. Ja Burton ger ju ändå små antydningar till eh, vad som är på gång med, med Edward i den här filmen men det är väldigt väldigt vaga antydningar till eh, hans alkoholism och... Eh, Hans depressioner och hans, ja, det som skulle bli hans fallet i, i hans liv. För det, det, det gick ju inte som det var tänkt med regissören här. Och jag förstår verkligen att man vill visa- de positiva sidorna av Ed Wood i den här filmen för det, där finns det ju ändå mycket att hämta där också och som du säger där är ju tillräckligt med tragik i den här filmen i alla fall mm. så för mycket av sådant skulle nog bli alldeles för mycket mörker och då skulle vi ha en svart svart film istället för en svart vit film till slut tror jag. Ja, och utan nyanser utav vitt så kan det ju bli svårt att se i allt mörker, så eh, vi tycker att balansen hålls rätt så bra här. Men det börjar väl bli dags för oss att faktiskt dyka in i den här historien, så eh, vad handlar egentligen Ed Wood om? Jo... Filmen handlar om Edward D. Wood Jr. som är fast besluten att, likt hans idol Orson Welles, skriva, producera och revisera sina egna filmer. Problemet är bara att ingen uppskattar hans försök att bli en känd filmmakare. Ed hankar sig jämnt fram i tillvaron men han vägrar att ge upp sin dröm. Av en slump råkar Ed stöta på den legendariska skräckfilmsstjärnan Bella Lugosi som numera är en föredetting med missbruksproblem. Det båda formar en speciell sorts vänskap och när Bella uttrycker sin vilja att göra film igen ser Ed sin chans. Med ett känt namn som Bella Lugosi knutet till hans manus borde det bli lättare att få pengar till filmen. Det är långt ifrån tillräckligt med pengar för att göra en bra film men det är ingenting som stoppar Ed Wood. Med hjälp av vänner och bekanta sätter Ed igång med att realisera hans vision. Resultatet lär inte vänta på sig. Alla som ser filmen verkar tycka att det är den sämsta film som de någonsin har sett. Men inte heller detta släcker Eds brinnande lust att gå i sin idols fotspår. Nästa produktion kan ju då bara bli bättre, Eller? Och det är väl den stora frågan som man ställer sig genom hela Edwoods karriär: kan det bli bättre än vad det redan har varit? Och det är väl en liten spoiler, men jag kan inte låta bli att svara: nej, det blir inte bättre. Det blir olika nyanser utav vad tusen är det här egentligen. Och den mest kända utav hans filmer, som de flesta har hört talas om, det är väl hans. Plan 9 from Outer Space och det är ju en av filmerna som han producerar i den här filmen och det är så fascinerande att se honom springa runt försöka organisera allt det här försöka få alla att ställa upp försöka hålla moralen uppe och så vidare och så vidare och man bara ser åt vilket håll det är på väg men ingen verkar kunna få honom att byta riktning för han har sin vision så självklar framför sig det är bara att köra på för allting kommer att bli bra och det blir ett riktigt, riktigt vackert vrak. <laughs> ja, det blir det ju verkligen för ja Plan 9 from Outer Space det är ju filmen som har blivit utsedd till sämsta film genom tiderna. Både här och där, men eh, nog finns det väl sämre filmer egentligen. Men det är ju inte det vi ska snacka om här. Däremot var ju det här filmen som Edward själv tyckte var höjdpunkten av sin karriär. Att eh, Plan 9 from Outer Space, det var hans mästerverk. Och eh, jag har hört berättas av hans vänner och bekanta att de, han brukade ringa till dem om nätterna när eh, tv-kanalerna börjar visa Plan 9 from outer space och han var så stolt och ville dela med sig av det hela. Så det här var filmen som han fullkomligt älskade och tyckte var riktigt härlig. Och visst den är riktigt härlig, den är ju riktigt hemsk också på sina sätt. För där är ju sådana brutala missar som Wood inte bryr sig om för fem öre, som är ju liksom själva signumet för en Ed Wood film att här är det liksom eh, kartongkulisser som vacklar och eh, fejktumstenar som bara faller ner och det är ingenting som ser riktigt ut allting är bara kulisser och det ser man ju det är punkt och pricka mm. ingen av skådespelarna har någon förmåga att agera i stort sett, dialogen är bara hemsk och själva premissen är ju ganska så idiotisk egentligen men lägger man ihop allt detta så, så får man en pärla på något sätt. Då, då får man en, en skitpärla. <laughs> och det, det är ju det som Plan 9 är, är för mig i alla fall. Att det, här, det, är, det är så fascinerande att se på den här filmen. Jag kan se den om och om, om igen. Och, äh, till slut så ser man inte missarna utan man bara upplever världen. och det, äh, Den är magisk. Jag förstår att Edward var förtjust i Plan 9 för det är också. Men den första filmen som vi får se honom tillverka i den här filmen och som var hans första filmprojekt i verkligheten också det var ju en film som hette Glenn or Glenda och den var kan man väl säga någon form av semidokumentär om att vara transvestit därav då titeln Är jag Glenn eller är jag Glenda? Och det kommer ju framtidigt också att Edward själv hade en tendens att klä sig i kvinnokläder. Inte på grund av något sexuellt utan att han helt enkelt kände sig mer bekväm och avslappnad. Så det var ju inte svårt för honom att göra en film om det ämnet. Sen mottogs den ju inte särskilt väl och den är ju ansedd som en av hans största floppar. Och det vill ju säga en hel del. Men det är ju startskottet som får honom att börja göra sin första riktiga film som ja han först kallar för eh, Bride of the Atom men som senare döps om till Bride of the Monster som är en ganska tidstypisk sån här monsterfilm. Och det är väl till stor anledning att han har Bella Lugosi på sin sida att ja men du är känd för dina monsterfilmer, jag vill också göra en monsterfilm. Vi gör det här för atomkraft, det är populärt just nu och det kan alltid en studio köpa in. Mm -hmm. Och sedan leder ju allt det här upp till att han börjar filma Plan 9 from out of space och... Um det är en väldigt, väldigt intressant resa. Man måste spänna fast säkerhetsbältet för det går verkligen upp och ner i raskt takt. Ja, nej, det var ju en bra summering. Jag vet inte vad jag ska tillägga här egentligen. För det är, det är ju summa som av eskaleringen i, i filmen från film till film här. Och det är ju en spännande början just med Glenn or Glenda där också. Att den är så pass nära knuten till Edward själv och hans Angora-fetisch. För det är någonting som har en förmåga att dyka upp i både var och varannan film som han gör. Mm. Någon slags referens till just Angora. Därför att Det, det var ju det han kände till och, och var så fascinerad av och och dragen till så då gjorde han sina karaktärer likadana också. Så det, det, är, det är mycket Angora-referenser i Edward-filmer vilket jag tycker är helt hysteriskt roligt. Jag rättar mig om jag har fel men är det inte karaktärer som han har döpt till Angora och att han ska använda använt det namnet också som pseudonym när han har velat skriva mm. någonting som man inte har satt sitt eget namn på? Jo det stämmer, pseudonymdelen känner jag till i alla fall ja att eh, det var någonting som Edward använde till mer suspekta eh, alstre som man gjorde ja. eh, När han börjar gå neråt eh, i karriären och börjar skriva mer porrnoveller och dylikt så har jag för mig att det var det namnet han använde vid ett par tillfällen. Så eh, även där så dyker ju Angoran upp ja. Så, ja den finns där ständigt närvarande och så även i Edward filmen om Edward för vad vore Edward film utan Angora och det får ju en ganska prominent plats i den här filmen också. Ja både på så sätt att vi får se honom klädd i det men också att vi får ta del av varför han känner en trygghet i just det plagget. Sen är det väl inte alla som riktigt förstår eller uppskattar den här fascinationen för kvinnokläder. Men det är en helt annan diskussion som jag tror att vi ska undvika. För det här är inte en diskussion om eh, transvestiters vara eller icke-vara. Jag eh, tycker personligen att man ska få göra vad man vill och så kan vi andra ta och strunta i det. Det skriver jag absolut under på att... Det, det lämnar vi här, du har ingen plats här, nu ska vi prata om själva filmen. Men det är dock en intressant detalj i filmen Edward Och det är väl hög tid att vi egentligen börjar titta på karaktärerna, så varför inte börja med Wood själv? Ja, det är väl det mest naturliga att börja med för det, allting kretsar ju kring den Edward D. Wood Jr. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga om Edward i den här filmen riktigt men eh, maken till positiv, glad och driven människa har jag inte sett på år och dag tror jag. För det här verkar ju vara en snubbe som alltid har ett leende på läpparna, som alltid är så positiv och lycklig. Och bara tar allting som det kommer och med en klackspark och sen så bara fortsätter vi. Men sakta liga så börjar vi ju se att det finns lite sprickor i fasaden där. Och att det finns ett ganska stort mörker som döljer sig bakom de här leende läpparna. Ja, men det är ändå fascinerande hur han lyckas vända många negativa besked till någonting positivt. Eller åtminstone när han intalar sig själv att det är positivt. Han mm. får en dålig recension. Ja, men titta här, de skriver att det var realistiska uniformer. Det är ju jättebra, det kunde ha varit mycket värre. Och det är väl den här bristen på självinsikt som är hans största problem, men också det som tillåter honom att driva på... Trots alla dåliga besked och all negativ feedback som han får. Det är en brist och det är en styrka och det är svårt att inte dras med i hans entusiasm för han fullständigt sprudlar av den. Han saktar ju nästan aldrig farten, han är ju nästan hela tiden på fötter och springer fram och tillbaka. Det är bara när han har fått de absolut värsta beskeden som han nästan verkar vilja sitta ner och fundera över vad det är han håller på med. Men det går ju snabbt över igen för då får han en ny idé eller en ny inspiration som driver honom framåt. Det är ju så. Det, det värsta som kan hända honom ser det ut som det är att någon har mag att säga emot honom. Mm. Ja, åtminstone i den här tolkningen att då, då blir han som en, en grinig barnunge. Som bara stampar i golvet och säger nej jag ska ha det som jag vill. Mm. Det är situationer som Edward inte kan hantera riktigt utan då, då tappar han fästet lite och kanske går och, och tar sig någon dryck av lite starkare karaktär och försöker lugna ner sig lite till slut. Men ja, det, han är ju van att få sin vilja igenom verkar det som. Och vännerna som omger honom verkar ju vara människor som inte riktigt har magen att och, och säga till Ed och kanske påpeka att något är fel. Utan de låter honom hållas till stor del. Och jag vet inte om historien om Edward hade kunnat sluta annorlunda med, med ett annat sällskap omkring honom som hade kunnat påpeka vissa fel och brister i hans karaktär och ömdöme och eh, kunnande inom filmbranschen. Jo, men det är ju inte bra med bara en massa jag sägare omkring sig. De stryker en bara med hår, de bara håller med en. Och det hjälper ju inte dig att uppnå din fulla potential. Tvärtom, det hämmar ju dig. Det är ju en björntjänst att inte säga du, här bör du nog tänka två gånger och du, jag bryr mig verkligen om dig. Du måste tänka över det här för det här är inte bra och så vidare och så vidare. En god vän kan ju ge kritik men göra det kärleksfullt och omtänksamt. Men många av de här nissarna som Edward har omkring sig de är ju bara ute efter att få ja, sola sig i strålglansen när han blir känd. De hoppas ju att de är i sällskap av någon som kommer att bli en legend. Någon som är stor och någon som de kan tjäna på att vara kompis med. Och han når ju aldrig dit. Ja, jag tycker inte att det är en särskilt stor spoiler att säga. Men de hoppas ju och de jobbar ju för det. Men Edward själv hade ju mått bättre om de vågade säga: Du. Det här behöver vi nog prata om. Ja, som sagt. Det hade kunnat eh, sluta på ett helt annat sätt egentligen då. Med lite tips och råd och stöttning av ett helt annat sätt. Mm. Eh, ja, det är också en intressant tanke här. Men eh, ja, annars så. Eh, måste jag ju säga att jag, jag finner Edward som en väldigt sympatisk person i den här filmen. Att han porträtteras ju med en stor portion kärlek och, och respekt här för eh, Tim Burton vill ju belysa de positiva sidorna i den här karaktären och det tycker jag att han har lyckats med eh, fullt ut faktiskt för eh, man känner verkligen för den här figuren- som kanske inte är den, den smartaste och bästa- och vackraste eller någonting av någonting egentligen. Utan han, han bara är en, en vanlig snubbe egentligen. Mm. Så eh, höjer de honom kanske inte upp till skianna- men de eh, sätter honom upp på en liten, liten pall- så han kan sola sig i, i strålkastarljuset lite grann- och, och belysa det som faktiskt var bra med Ed- och vad det var som gjorde att han fick göra film och att folk samlades omkring honom. För han var ju en väldigt charmerande person med mycket karisma. Mm. Och han var ju så eh, positiv och rolig när han inte drack för mycket, åtminstone. Och, och sådant. Så det, det tycker jag de porträtterar riktigt bra i, i den här filmen. Och den här historien behöver ju en positiv huvudroll, för annars så hade det... Det blir blivit svårt att, att ta sig igenom den här rullen, tror jag. Så jag, jag måste ju säga att eh, de har gjort ett smart val med att, att fokusera på, på den mer positiva Edwards som de har gjort här. Även om det inte är så hundraprocentigt eh, verklighetsdroget, så behövdes det för historien, och jag tycker det fungerar riktigt väl. Ja, att han har karisma det är ju väldigt tydligt för det är svårt att inte tycka om honom även om man kanske blir lite irriterad på honom och irriterad på en del idéer som man har. Och den absolut största idén och absolut största bristen det är väl att han är lite för fascinerad av Orson Welles både som filmmakare och som manusförfattare för han vill ju vara Orson Welles. Han säger ju det rakt ut, och som Wells hit, och som Wells dit. Han gjorde sin första film när han var 26 år, och det är en film som alla kan titeln på. Det är en film som alla är ensam om att det är en av de absolut bästa filmerna som har gjorts. Jag vill också göra det. Problemet är ju bara att när din ambition är, jag ska göra den bästa filmen som har gjorts då är du dömd att misslyckas för du sätter ambitionsnivån alldeles för högt. Det bästa du kan göra det är ju att vilja göra en så bra film som möjligt, se till att göra historien så genomtänkt och välskriven som möjligt, skaffa så bra skådespelare som möjligt, arbeta med kameravinklar, scenografi och så vidare och så vidare och göra allt så snyggt som möjligt. För då finns en chans att den kommer att bli uppskattad. Då finns en chans att folk kommer att älska den. Och då finns det ju en chans, om än en väldigt liten sådan, att den kommer att bli ansedd som en av de bästa. Inte för att du försökte göra en av de bästa, utan för att du försökte göra en bra film. Och problemet här är att han är så enormt förblindad av att vilja vara som Wells att han struntar i alla varningstecken som han ser Därför att de är i vägen för honom att nå hans mål. Han ser dem inte som vägvisare eller indikationer på att oh, om du gör så här kanske resultatet blir bättre. Oh, om du struntar i det här och tar bort det där så kommer det faktiskt att fungera. Nej, han plöjer på därför att han tror att det här är redan perfekt. Och så blir det en katastrof. Men ändå så har han blivit uppskattad på något vis. Mm. Så ja, det är intressant. Så siktar man på att göra den bästa filmen någonsin så finns ju möjligheten att man blir ihågkommen i alla fall. Mm. Så det, är, det kan man väl kanske ta ut av den här filmen, Sens moralen. Att eh, sikta mot skyarna så kanske du når trätopparna i alla fall. Jo, men det är klart att man ska ha höga ambitioner- men man måste vara lite realistisk också. För mm. det är extremt lätt att ha vatten över huvudet. Inte bara i filmbranschen naturligtvis. Du kan göra precis samma misstag- om du vill skriva den bästa romanen någonsin- teckna den bästa serien någonsin- göra den bästa pjäsen någonsin. Det spelar ingen roll vilket medium eller vilket uttryck. Om ambitionen är, jag ska vara bäst- då har du så enormt mycket du ska försöka leva upp till eller överträffa att det blir i princip omöjligt. Jag menar, oddsen är astronomiska att man skulle lyckas överhuvudtaget. Mm. Och sen är det ju det enkla faktumet också att en historia är någonting extremt personligt. Hur du väljer att berätta den, hur du väljer att gestalta den och... Det är inte säkert att alla som konsumerar historien beroende på vilket medium du väljer att sätta den i kommer att gilla den. Därför att, ja, de föredrar helt enkelt en historia som berättas på ett helt annat vis. Och där har du ju misslyckats på sätt och vis om ambitionen är att alla ska älska det här. Ja, nej, det ligger mycket i det du säger. För siktar man på att, att bli nästa Orson Wells så blir man Ed Wood istället. Då, då är man nästan dömd att misslyckas. Mm. För, för det första så bortser man från sig själv. Man försöker bli någon annan istället för att, att satsa på att utveckla sig själv och vara den eh, filmskapare som man själv är utan istället bör man liksom fokusera på att göra det bästa man kan med det man har mm. precis som du, du har sagt där och eh, försöka utveckla det man kan så gott som möjligt och ja, bara vara riktigt genomtänkt helt enkelt mm. vilket ju Edward inte är, det här med att tänka saker hela vägen ut det fungerar ju tydligen inte i hans hjärna. Utan han får ju bara små korta snilleblick där som man ser det. Oh, här var en bra idé. Det måste vi göra. Utan att tänka på hur det har någonting överhuvudtaget att göra med handlingen eller någonting annat utan eh, så ska vi göra. Det här är bra för filmen och sen är det bra med det. Sen ska det bara plåtas framför kameran så snabbt som möjligt och sen så klippas in i filmen och sen är det bra med det. Och där ligger ju ribban för Edward lite grann där. Att det är väldigt hafsigt mm. och eh, snabbt påkommet, snabbt genomfört och snabbt ihopslängt för massan och eh, där har vi ju eh, den stora bristen i, i Edwoods filmmakande. Eh, han tänker ju inte riktigt hela vägen här. Sen är det ju fascinerande för vi har ju faktiskt en scen- där Bella Lugosi pratar om Edwood. Och hur imponerad han är. Just därför att när han jobbade för Universal- då kunde de spela in ja, två eller tre scener- maximalt per dag- medan Ed Wood kan göra 25-30 scener. Det är jätteimponerande tycker han. Och visar ju bara att han inte har särskilt mycket koll på själva filmmakandet. Han är skådespelare för honom är själva prestationen det viktiga. Sen är allt det runt omkring honom ja, någonting som han inte riktigt begriper sig på. Men det är väldigt talande just det att han reagerar på att Edward gör så mycket när en riktig studio skulle vara lite mer sparsmakad och ta sin tid att försöka få det här att funka. Men det blev väl ett litet signum för Edward och hans eh, idéer om hur man ska gå tillväga. Ja, det är väl det, eller hur? Men eh, samtidigt så finns det ju tillfällen då han verkligen lyckas prestera också av någon anledning. Uh, nu när du nämnde Bella Lugosi så ville jag ju ta upp uh, Bride of the Monster och uh, Bella Lugosi slutdialog där eller slutmonolog egentligen uh, när han uh, pratar om hur det är att liksom, vara, uh, och liksom inte passa in någonstans och hur han uh, liksom plågas av det och vill söka hämnd. Vilken dialog det är egentligen. Och Bela Lugosi var ju så förtjust i eh, den monologen också. Att han, han kunde framföra den lite var som helst när han eh, gick på gatan ute på stan eller någonting sådant. Att, eh, och det håller jag med om eh, också. Att det är eh, extremt bra för att vara Edward. jag vet inte hur han lyckades få fram den ur sin hjärna, hur han lyckades med det här, men det är också ett bevis att det finns någonting där inne också som, som ligger och, och väntar, det finns en sån briljans där så att det är, det finns en opolerad diamant någonstans inuti i som väntar på att få komma ut och där såg vi nog ett litet smakprov på det där och på tal om briljans, vad annat kan vi kalla Johnny Depps prestation som Edward för han är lysande i rollen. Det är en, helt klart en av mina favoritprestationer från Johnny Depp. Oj vad han lyckas visa vilken karisma som Edward hade. Oj vad han lyckas visa det drivet som han hade och den passionen som han fullständigt lyst ut av och han lyckas också gestalta hans brist på finkänsla i att han är så hektisk, att han hela tiden rör på sig, att han knappt orkar sitta still när han verkligen är igång. Ja, det, det är imponerande alltså. Jag är, jag är sjukt nöjd med Johnny Depps prestation här. Ja, jag är också väldigt förtjust i Johnny Depps tolkning av Ed Wood här. För i mina ögon blir Ed Wood lite av en figur i en Ed Wood film mm. I en film om Ed Wood. Så eh, han är överdriven, men eh, inte på ett dåligt sätt. Utan han, han är bara så mycket och eh, han bara för sig och, och pratar så onormalt på ett sätt Han är väldigt igång och uppåt och charmig hela tiden här och Johnny driver det till... Eh, väldiga nivåer men ändå hålla sig inom gränserna för vad som är acceptabelt där och det, det är lite så här stumfilms komik utöver det hela och det följer eh, Johnny Depps tolkning av eh, Ed Wood genom hela filmen där också att det är lite så överdriven eh, stumfilmsagerande över hans persona här och äh, jag kan inte annat än att ge tummen upp här också det här är Precis som du sa, en av mina favoritroller som Johnny Depp har gjort här. Där finns faktiskt en scen som jag tycker summerar den här rollen extremt bra. Och det är under filmandet av Plan 9 from Outer Space. Där investerarna står och tittar på medan sam filmar och är lite nervösa och oroliga. Men vänta nu här, kommer det här verkligen att funka? Vad, vad är det egentligen du håller på med? Cue playing, flying saucer. And cock print. We're moving on. That was perfect. Perfect. Mr. Wood, do you know anything about the art of film production? Well, I like to think so. That cardboard headstone tipped over. This graveyard is obviously phony. Nobody will ever notice that. Killmaking is not about the tiny details, it's about the big picture. The big picture? Yes. Then how about when the policeman arrived in daylight but now it's suddenly night? What do you know? Haven't you heard of suspension of disbelief? För där ser man verkligen glöden och nästan galenskapen som den här karaktären är uppfylld av. Han har sin vision, han tänker det böja sig för något för han vet precis vad han håller på med. Och det är ju det som är så fantastiskt ironiskt att han vet ju inte vad han håller på om. Men han, han tror ju åtminstone. Och det är en så talande scen att eh, har man bara sett den, då har man sett en hel del av eh, vad Edward är för en karaktär. Ja, för en karaktär är ju verkligen vad han är också. Och det, det är så härligt att, att se Edward på det här viset och, och få glädjas tillsammans med honom på vägen mot det han hoppas är sitt livs stora mål och bli den här stora eh, regissören. Och det är så underbart tolkat. Och nej, ja, det, det är svårt att hitta riktiga brister här. Att eh, det skulle i och för sig kanske i själva rollen, åtminstone för Johnnys del också, behövas en lite mer lågmäld situation också något mer drama där man får eh, kanske bevittna något mer av Edwards mörkare sidor men det är väl den enda negativa saken jag har anmärka på mm. på karaktären där att det, det hade nog gagnat rollfiguren lite mer och det hade gett eh, Johnny Depp lite mer att leka med också för att ge mer dynamik åt, åt karaktären här men annars så är det Tipp -topp, det, det måste jag säga. Däremot skulle jag nog vilja påstå att nästa roll på listan är en som går lite upp och ner för mig. Jag vet inte om det är prestationen i sig eller om det är som karaktären är skriven. För vi har ju Dolores Fuller som är Johnny Depps flickvän och också skådespelerskan som är med i hans första filmer som har en hel del av rollerna där. Och... Hon är intressant och hon är ju en väldigt tålmodig människa som står ut med en väldigt, väldigt speciell figur i hennes liv. Men jag kan ändå tycka att rollen känns nästan lite oangenäm faktiskt. Jag, jag reagerade lite negativt när jag såg den på film- och när jag gjorde efterforskningar efteråt- så har jag också sett att hon är vansinnigt överdriven- åtminstone i vissa karaktärsdrag- som är att hon inte gillar vissa saker- hon agerar på vissa sätt och så vidare och så vidare. Den kunde ha varit mer finkänslig- men Börton har valt att göra henne lite mer komisk- lite mer överdriven- och lite mer, ja, ogillande än vad hon faktiskt ska ha varit. Ja, är det någon person som man hånar i den här filmen så är det Dolores faktiskt. För eh, där måste man väl ändå se att man, man tittar ner lite grann på, på den här rollfiguren. Och eh, jag, jag får samma känsla som du att det, det här känns inte så underhållande att titta på. att man, man vrider lite på sig och känner sig inte riktigt bekväm med den här figuren. För hon har ju lite besynnerligare saker för sig och det man reagerar på är det som inte överensstämmer med verkligheten, vad jag har läst i alla fall. Så att det, det är lite intressant faktum. Men Dolores är ju i den här filmen, en eh, riktigt, riktigt dålig skådespelerska, om man ska summera henne. Och en eh, hyfsat tålmodig flickvän, ändå måste jag ju ändå säga, med tanke på Edwards fasoner. Men eh, har ganska snävt synsätt kring eh, vissa av eh, Edwards eh, livsval som han har gjort och där började ju bli lite spänningar dem emellan och det skapar ju komplikationer under fortsatta filmandet där också Ja, för jag ska spoila lite här nu, för i och med att Tim Burton har valt att lyfta bort en del av de mörkare aspekterna av Edward så saknas ju lite av den faktiska anledningen till varför Dolores en dag inte orkade mer och sa hej och adjö, nu lämnar jag dig. Och det gör ju att de måste hitta en ny anledning till varför hon helt plötsligt inte står ut med att vara med honom och sticker därifrån. Och de har ju valt att göra att hon då hakar upp sig på att han gillar att klä sig i kvinnokläder för det kan hon inte acceptera. Det är någonting som hon tycker känns så enormt vidrigt av någon anledning att hon står inte ut. Inte heller att alla de andra människorna som han omger sig med i filmbranschen är en massa konstiga miffun som hon tycker. Och jag kan tycka att det gör henne... ...lite för hatisk för min smak, särskilt när jag då får reda på att... ...ja, den biten brydde hon sig inte så mycket om egentligen. Det var hans drickande och dåliga beteende som drev henne bort. Och som sagt, jag förstår att de har gjort ändringen... ...men det är ju inte till karaktärens gang. Man får ju verkligen ingen mångsidig bild av den, utan... ...den är där, den är dålig skådespelerska, hon vet inte riktigt vad hon håller på med... Och ja, nu tycker hon inte om Edward därför att han visar sig ha aspekter som hon inte är särskilt förtjust i. Ja, det är ju en väldigt osympatisk karaktär på, på det viset och eh, det är ju nästan den enda antagonisten som man har i den här filmen som man nästan tvingas att tycka illa om bara för att hon är så negativ. Mm. Medan Edward alltid är så positiv trots att han har sina egenheter och små brister. Så är det ju inte mycket liksom som man kan tycka om med Dolores tycker jag. att Det, det blir lite för ensidigt där faktiskt måste jag erkänna. Mm. Men ser man på själva karaktären och rollprestationen här så är det lite annan femma ändå för eh, Sarah Jessica Parker är extremt bra på att spela dåligt på ett bra sätt på eh, många olika sätt dessutom för hon spelar ju skådespelerskan som är en dålig skådespelerska och skådespelar dåligt men samtidigt så är Sarah Jessica Parker lite överdriven precis som eh, Johnny Depp är i sin rollperson eh, som Dolores här också att eh, när Dolores säger sig själv så är hon i sig också en, en dålig skådespelerska på ett sätt. Att hon, är, hon är lite så här uh, obekväm och överdriven. Så att det, det blir många nivåer på det dåliga skådespeleriet här. Men det är ändå bra mm. till slut. Att, uh, det är bra presterat dåligt skådespeleri om man säger så. Jo, det är en talang att spela dåligt om man egentligen är en bra skådespelerska. För det vill jag ändå påstå att Sarah Jessica Parker är. Och att se henne göra så här är ju väldigt speciellt. Men det är ju för att Dolores som skådespelerska- ...är en dålig skådespelerska. Så hon ska ju gestalta det... ...genom sitt skådespeleri. Det är väldigt, väldigt mycket... ...en metafilm det här på många sätt och vis. Det är så många nivåer... ...att det är lätt att gå vilse bland dem. Mm -hmm. Men om man ska summera henne... ...så är hon suveränt bra. Man känner verkligen karaktären. Hon har en glöd. Hon har sin personlighet. Det är bara att manuset i sig är... Lite för platt för sitt eget bästa. Det är ganska tydligt att Dolores inte är en av de viktiga rollerna utan hon är där för att vara ja, lite en motpol till Edward Och kanske vara den som du säger som är hans motståndare, som är den negativa, som säger att det här kommer inte att funka och så vidare och så vidare. Men i och med att hon försvinner så är det ju ingen som kan bromsa honom och försöka få honom att tänka efter. Och det är ju en väldigt intressant aspekt karaktärsmässigt. Men som sagt var, kunde varit mycket bättre skriven. Det kunde den ju definitivt. Men för vad det är så får man ju ändå ge det godkänt tycker jag. Mm. Det, det lämnar en hel del att önska, men alltså om man ser till bara rollprestationen så gör Sarah Jessica Parker ett bra jobb som Dolores här. och eh, Där får vi nästan lämna den karaktären för eh, det finns egentligen inte så mycket mer att prata om just Dolores eftersom hon bara är eh, det negativa till Edwards positiva och inte så mycket mer. Istället tror jag att vi hoppar över till en roll som jag är övertygad om att vi båda är väldigt, väldigt förtjust i. För vi har ju den legendariska Bella Lugosi som är känd för sin roll som Dracula i de riktigt tidiga Dracula-filmerna. Och jag måste säga att det är en kusligt lik prestation vi ser här. Jag trodde ett tag att de faktiskt hade lyckats återuppliva Bella Lugosi så att han skulle kunna spela sig själv i den här filmen, men det är skådespeleri och det är extremt väl gjort. Jag jag måste säga att Martin Landau som spelar Bella Lugosi är sjukt bra i rollen. Där Johnny Depp gör Edward bra så gör Martin Landau och Bella Lugosi sagolikt bra. Sagolikt fantastiskt, underbart. Ja, det, orden räcker inte till här för... Uh, här har vi klippan, här har vi centrum i filmen. För Bella Lugosi, han äger precis varenda millisekund i alla scener som han är med i här. Och det är ju på grund av Martin Landaus prestation här för... Oj, vad detta är bra! Det här är fantastiskt! Man lever sig fullständigt in i denna karaktären. Man tror på allt som sker. Det här är Bella Lugosi, alltså dialekten han har, sättet han för sig, ja, allting, mimiken, det är Bella. Och det är så härligt att se honom vakna till liv igen en sista gång för den här rollen som sig själv, så att säga. Och nej, det är, det är, det är bara helt fantastiskt. Och man måste ju ändå också ta och eh, lyfta på hatten åt manusförfattarna här för de har ju bara öst in bra material mm. till den här rollfiguren också. För det finns ju de här riktigt... Positiva, roliga, sprudlande, glada scenerna nästan med, med Bella. Eh, sen finns det ju de här som är nattsvarta, deprimerande- och liksom helt livsförnekande egentligen. Mm. Och sen finns det precis allt mitt emellan. En blandning av både gott och ont också. Och eh, Det finns allt i den här rollen. Det är nästan till en perfekt roll på papper- och det är en än mer perfekt roll i prestationen. Jo för han är ju en föredetting när Edward möter honom. Det är ingen mm. filmstudio som vill ta i honom ett tång och de flesta verkar tro att han redan är död. Och det är ju extremt tragiskt för Edward själv är ju extremt fascinerad av Bella Lugosi. När han ser honom på stan och inser vem det är så blir han ju knäsvag direkt och han kommer ju verkligen fram som en beundrar och vill prata med honom och i princip be om en autograf. Och det faller ju sig som så att um, Edward ger Bella Lugosi lift och även om deras relation börjar ganska kyligt så... Har de ju en trevlig samtalstund under den där lilla bilresan och kommer ju varandra väldigt nära väldigt snabbt så att man börjar redan se en spirande vänskap där. En vänskap som kommer att växa till den nivån där det är Ed som Bella hör av sig till när han är i... ja... Trubbel om vi säger så för um, Bella har ju ett par lågvatten han stöter på under den här historien och då måste man ju beundra Edward som både människa och karaktär att han dyker upp att han ställer upp för Bella och Bella är ju inte sen att vara väldigt tacksam för den hjälp han får tacksam till den nivån att han faktiskt ställer upp på vad som helst som Edward överhuvudtaget föreslår. Även om han är lite tveksam så, ja men det är ju Ed som föreslår det. Då måste det vara en bra idé. Och han får lite extra fickpengar dessutom, vilket han är i extremt behov av också för, ja det har ju inte gått så väl för stackars spelare efter att han börjar falla från stjärnhimlen i Hollywood- och eh, han är ju ganska utblottad vid den tidpunkten då Edward träffar på honom. Och, ja det, det blir nästan en fråga om eh, utnyttjande mm. som eh, filmen tar upp något, åtminstone. I verkligheten så har det ju varit en, en betydligt vildare diskussion om eh, eh, hur relationen mellan Edward och Bellugus var egentligen men här är den ju betydligt mer symbiotisk mm. om man säger så att eh, både Bella och Ed eh, får ju nytta av eh, deras relation tillsammans mm. även om eh, pengarna som Bella får säkerligen går till hans eh, narkotikaberoende så har de ju ändå nytta av varandra och det är en väldigt positiv sida i den här filmen och det är ändå en en rolig, intressant och stundtals riktigt rörande vänskap som uppstår mm. de emellan, åtminstone i filmen om Edward. Och där är så många scener som är lysande att jag vet knappt var jag skulle börja om jag skulle försöka peka ut en favorit. Men det finns en som jag tycker är extra rolig under inspelningen av Bride of the Monster- för då ska de spela in att Bella Lugosi's karaktär slåss med en jättebläckfisk mitt i natten. Och eftersom de inte kan fejka natt i en studio, därför att de har nästan inga pengar, så spelar de verkligen in det vid ett vattendrag mitt i natten med en bläckfiskatrapp som är inte sådär jättebra om vi säger så. Och det är så fantastiskt roligt när han kommer är lite småfrustrerad, irriterad, tigger till sig whisky utav en av kameramännen och sen kastar han ner i vattnet och börjar att kämpa emot bläckfisken vars armar han måste styra själv också för att det ska se ut som att den försöker ta livet av honom. Det är tragikomiskt, men det är också vackert på något sätt som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Scenen har bara fastnat hos mig och... Um, den summerar väldigt mycket av den här filmen väldigt, väldigt väl. All right, let's shoot this fucker. Great. Where do I go? You'll be fighting with the octopus. Are there? Yes. What happened to the stream? Well, this is gonna look a lot better. We have to match it to the stock footage of the octopus underwater. Oh, for Christ's sake. Cold. It'll warm up once you're in it. Fuck you. You come out here. Hey, throw me that whiskey. How do you turn this on? Well, somebody misplaced the octopus motor. So when you get in there and fight with him, shake his legs around. It looks like he's killing you. Okay. All right, let's put it on film. Camera? Rolling. Sound? And we don't have sound. Oh. And action. <laughs> ah. Ah. Ah. ah! Ah! Ah! And cut. That was perfect. Ja, det, det håller jag med om att det är en riktigt speciell scen i den här filmen. För där har vi ju allt. Det, det är ju lite som du säger, en summering av vad Edward handlar om. Just den scenen där att man får se den, den fallande stjärnan och den extremt taffliga miljön som utspelar sig i och precis allting som håller på att gå fel, mm. det, det får vi presenterat i den här scenen i stort sett. För där, där kommer alla filmens problem upp till ytan i stort sett och, och leker tillsammans. Och det, det är både underhållande, det är tragiskt och fascinerande. Det, det är mycket på samma gång där. Och... Något annat som jag skulle vilja ta upp med, med just Bela Lugosi det är också det hat som han i den här filmen har mot eh, en av sina rivaler från Hollywood-tiden <laughs> eh, nämligen Boris Karloff som ju spelar Frankensteins monster för, för länge sedan och han, det vill säga Bella, tål ju inte att höra Karlofs namn innan han får ett vredesutbrott. Mm. Och det är så underhållande att se Bella Lugosi bli arg och svära och dummedera. Om den här medelmåttan Karloff som ju inte ens kunde spela ett ordentligt monster. Det var ju bara grymtningar och så. Varför tycker folk att han är bra? Men Dracula, det var en bra karaktär. Så åt helvete med Boris Karloff. Jag vill inte höra talas om honom mer. Men eh, sedan är det också härligt att det här som är väldigt underhållande i hans ilska får ett annat utlopp till slut också att det uppdagas lite mer bakgrunden till varför han har lite mörkare tankar om Boris Karloff mm. och vad det är som är i grunden och botten till det hela där. Ja, det är ju väldigt många känslor som är inblandade där och vi vill väl inte avslöja alldeles för mycket för det är en väldigt intressant aspekt av Bella Lugosi-karaktären som presenteras just i hans hat mot Boris Karlov. Där finns nästan ingen aspekt av den här karaktären som jag inte tycker om. Den är ögongodis från början till slut. Det finns nog inte mycket mer vi kan säga om den här karaktären. Han är intressant. Han är väldigt givande att se. Den är väldigt vackert skriven. Och den är sagolikt väl porträtterad av Martin Landau. Det är filmguld rakt upp och ner. Ja, till punkt och pricka håller jag med där att eh, det här är kärnan i filmen egentligen. Ska man se Edward? Ska man se den för Bella Lugosi nästan för det, han, han äger den här filmen? Det är så bra! Och det finns ingen bättre anledning till att sätta sig ner och titta på den här filmen för jag kan nästan garantera att man sugs in i eh, Bella Lugosis värld och, och njuter av den här rollprestationen för det är. Det är verkligen sagolikt, fantastiskt, underbart briljant och strålande. Det finns ju ett gäng andra karaktärer också som vi skulle vilja nämna. Samtidigt finns det inte så mycket att säga om dem. De är där, de är viktiga för Edward och hans liv. Men samtidigt är många av dem bara, ja, jag säger och går inte mycket djupare än så. Men samtidigt så vore det en enorm miss om vi inte pratade lite om dem i alla fall. Och två av dem som jag kan nämna omedelbart, det är ju Vampira och Thor Johnson. För det är ju två skådespelare, eller ja, skådespelare och skådespelare. Det är två stycken som Ed Wood anlitar till att göra sina filmer. Främst då Plan 9 from Outer Space där eh, de båda spelar monster. Och de har en väldigt intressant plats i den här historien för Vampyra är ju egentligen en eh, ja, filmpresentatör på tv som helt plötsligt blir arbetslös. Och Thor Johnson är brottare. Det är bara det att Ed Wood tycker att wow han hade ju varit jätteläcker att ha på film. Och större krav verkar inte Ed Wood ha på sina skådespelare. Nej, men å andra sidan ser ju Thor Johnson riktigt mäktig ut. som man förstår lite grann av hur Ed tänker när han får se den enorma Thor stående framför sig. Den här gigantiska svensken som bara står emot allt motstånd och ser extremt... Elak och beslutsam ut där. Att det kan ju vara någonting som kunde passa i filmens värld. Och jag ska man vara ärlig så är det ju fler människor än Ed Wood som har tänkt så när de har fått se proffsbrottare mm. och börjat anamma dem in i filmbranschen till eh, varierade effekter måste jag väl ändå säga. Mm. Han är ju den här stora killen utan kanske så mycket mer i sin rollfigur här och eller i, kanske i verkligheten också vad vet jag, det jag vet inte så mycket om just den här personen men en, en, en skräckenjagande gestalt, det är det i alla fall mm. men agera, det är någonting han inte har försökt sig på tidigare och det förstår jag verkligen varför <laughs> för han är väldigt svår att förstå först och främst när han uttalar sina dialoger för det är väldigt grötigt och ja, får man ut två stavelser av vad han säger så är det ett smärre mirakel och ja, han, han kan ju inte riktigt föra sig eftersom han är så stor heller så det blir en väldigt stel prestation utan att man förstår några repliker heller. Och där ligger lite problemet med att anlita Thor Johnson in <laughs> i, i filmbranschen så att säga. Eh, när det sedan gäller Vampyra så eh, är ju hon klassen över, ja åtminstone. Hon hade ju skärm och karisma och vet hur man eh, för sig framför kameran och dylikt. Men eh, det var ju ännu en person som Edward inte var sen att eh, utnyttja lite grann. När hon så tragiskt fick sparken från eh, tv-bolaget på grund av eh, McCarthy-eradans kommunistjakt. Mm. Så blev ju eh, Mila Normi som hon egentligen heter... Avskedad och svartlistad och då passade Edward på att plocka in henne till sina projekt eller sitt projekt för det blev nog bara ett som de gjorde till slut och det var Plan 9 from Outer Space ja. vilket hon ju bestämde sig för att, att göra stum så att hon slapp prata i el ändå, åtminstone och det, det var ett, ett gott val kanske från hennes sida. Man kan ju nästan önska att eh, Thor hade samma inställning för eh, han har ju dialoger där och som du säger, det är nästan omöjligt att höra vad han säger. Man mm. kan gissa sig till det lite i kontexten av vad som händer men annars, nej, nej, du, du skulle vara tyst. I eh, Bride of the Monster så har han ju en monsterroll och då går han ju mest runt och... Grymtar åt det ena och det andra, och det, det är han väl kapabel att klara, men det, det är knappt det heller faktiskt. Mm. Och det är ju två väldigt speciella personer som får väldigt stor betydelse för Edward i den här historien. Hur väl det stämmer med verkligheten, ja, det tar vi med en enorm nypa salt. Men de intressanta karaktärer, det är en intressant porträttering och jag måste säga att Lisa Marie som gör Vampyra och George the Animal Steel som spelar Thor Johnson gör båda bra prestationer. De är mm. precis vad de ska vara och de ska ju vara lite obekväma framför kameran av varierade anledningar naturligtvis. Vampyra är inte så förtjust i Edward egentligen och det är därför som hon är obekväm och Thor Johnson är obekväm därför att ja han är ingen skådespelare så vad han gör där är ett enormt mysterium. Men det, det är inte något större mysterium varför eh, Tim Burton har anlitat dessa skådespelarna i rollerna här för de är ju Först och främst väldigt porträttlika tycker jag och för det andra så, så kan de verkligen ta sig till rollfigurerna här och porträttera dem på ett bra och engagerat sätt. För eh, Jag måste säga att jag var lite skeptisk till anlitandet av eh, George the Animal Steel i rollen som Thor Johnson för eh, jag var lite medveten om hans eh, profskarriär som brottare sedan tidigare. För eh, George är precis som Thor en, en wrestler, mm. helt enkelt. Och, och eh, jag har sett matcher med honom. Han är ja, inte någon höjdare egentligen i eh, sitt framförande. Men helt plötsligt så visar han en annan sida av sig själv här eh, i rollen som Thor Johnson. Och ja, jag måste säga att jag, det var en nyvunnen respekt jag fick för eh, George Steele här faktiskt- men, och eh, likaså Lisa Marie är så riktigt porträttlik här tycker jag att det, det är nästan kusligt att hon har rätt framföring den här lite eh, Morticia Addams-stycket mm. i eh, sin karaktär som Vampyra ju basera sin eh, egen rollfigur på här och eh, ja, de fångar verkligen rätt stil här och ja den här väsande stämman som Lisa Marie har här också är är riktigt passande till, till rollfiguren- och de, de för sig bra tillsammans också här. Mm. Ja, jag måste säga att även om jag var lite skeptisk- eh, när jag satte mig ner med den här filmen för första gången- så, så blev jag väldigt positivt överraskad av även de här rollerna. Och vi har ju tre andra karaktärer också- som vi vill ta upp som allra hastigaste- för att de är ju viktiga för Edward, men där är inte så mycket att säga om dem egentligen- och den första av dem- det är ju Cathy O'Hara som är en tjej- som kommer väldigt nära Edward- efter att ja, Dolores har lämnat honom. Ja, det är en mörk tid i Edwards liv- som man stöter på Cathy O'Hara. Och eh, ja, de hittar varandra direkt på ett sätt- för de befinner sig på samma plats, så att säga. Har samma mörker som de sitter och väntar på- att besegra. Mm. Sätt, och, och det knyter de an. Och det är en så jordnära och eh, riktigt förstående person som Edward Rikkefakta tycker för. För han, han känner sig eh, bekväm med henne på en gång. Och han känner att det här är en person som, som verkligen kan förstå mig. Mm. Och det är inledningen till deras vänskap och eh, fortsatta relation tillsammans. Och det. Det är väl i stort sett det vi får lära känna av, av Kathy i början. Det är just hur hon eh, hjälper Ed och kanske inte så mycket vad hon är för en person egentligen. Jag får hon dyka mest upp för att bara stötta Ed i allt han hittar på med. Och det är väl positivt på ett sätt därför att han känner att han behöver stödet. Men samtidigt så, ja, hon hade ju kanske behövt säga till honom att tänk lite här för det här håller på att gå riktigt illa. Men det verkar ju inte heller som att hon har riktig koll på vad det är som händer så hon är bara glad att få vara där. Och jag måste säga att Patricia Arquette som spelar den här rollen gör det... Bra, det är ingenting som sticker ut direkt för hon är mm. väldigt endimensionell och det är ju mycket manusets fel. Men vad Patricia försöker göra med rollen som Cathy O'Hara är fullt godtagbart och eh, känns helt okej okay i sammanhanget. Ja, det, det är ju i stort sett bara sockersätt med Cathy O'Hara men jag tycker ändå som du säger att Patricia och Cat gör... Eh, gör en hyfsad eh, prestation här om inte, det är inte är sagt att säga att den, den är faktiskt ändå okej, okay, godkänd kanske till och med bra mm. Att hon försöker ändå lirka lite grann och, och få fram någonting mer ur rollfiguren även om hon kanske inte manuset säger det. Så ja, hon försöker och jag tycker att det, det fungerar i, i den här rollen men ja, det är en väldigt begränsad roll för det första så det är inte så konstigt att hon inte har så mycket att leka med men ja, det är helt okej okay här tycker jag. En annan som däremot har mer att komma med och betydligt mer karisma det är ju Bill Murray som spelar en karaktär som heter Bunny Breckinridge, Och det är ju en av Ed Woods väldigt tidiga beundrare som försöker hjälpa honom att ja, ha en karriär överhuvudtaget och ställer ju upp på en hel del bara för att få vara med och sola sig i glansen och um, vi är ju båda lite små förtjusta i Bill Murray för att ja men herregud det är Bill Murray. Karaktären i sig är väl inte mycket att komma med. Nej, det kan jag väl inte heller påstå för den är ju också väldigt ensidig om man ska vara ärlig att det här är ju en väldigt stereotyp homosexuell karaktär. Mm. Och inte så mycket mer utan det, det är Bunny i ett nödskal här. Men eh, jag, jag måste ändå säga att jag tycker om vänskapen mellan Bunny och Ed i den här filmen. Att eh, Man förstår inte riktigt hur de har lyckats finna varandra och bli vänner överhuvudtaget. Men på något märkligt sätt så fungerar det att de, de har hittat någonting gemensamt hos varandra så att eh, även om de är så olika karaktärer egentligen så, så passar de bra ihop kanske just på grund av just det och eh, ja Bill Murray han, han gör ju sin grej här fullständigt och ja, jag måste ju säga att han har den bästa repliken i den här filmen också eh, som vi kanske inte ska gå närmare in på men eh, Bill Murray han, han egalen helt enkelt. Han, han tar ut svängarna i den här filmen för allt vad tygen håller och allt vad Tim Burton tillåter, det, det kör han på i alla fall. Så att det, man kan ju förbereda sig på en väldigt extrem karaktär i alla fall. Och sist men inte minst så har vi ju tv-mediumet The Amazing Criswell. Och ja... Han är ju någon som kommer med en hel del förutsägelser och påstår en hel del väldigt bizarra saker. Men i hemlighet, bakom låsta dörrar, känner han ju för Edward att att ah, det mesta är skitsnack. Det här är ju showbusiness, vet du. Det gäller att underhålla samma att det inte är sant. Och um, hur mycket lismare han än är, hur mycket säger han än är så har han ju en eh, viss charm och en viss stil som gör ju att man, man kan ju inte låta bli att tycka om honom. Han är en intressant karaktär helt enkelt. Inte särskilt djup, där är inte särskilt många nivåer att utforska, men underhållande likväl. Ja det, det finns kanske någonting ändå som är underhållande med, med Chris Will i den här filmen men jag har faktiskt eh, ganska svårt för att tycka om den här personen för det, det är en, en ganska enerverande person eh, för mig som eh, vet exakt vilka knappar han ska trycka på för att få mig på dåligt humör lite grann. Eh, för oj oj oj den här typen av person borde inte få, få vara i showbiz överhuvudtaget, alltså hur kan man vad är det för underhållningsvärde för det första med, med Chriswell? Han, han bara står och pratar skitsnack och bara gissar att eh, ja i framtiden kommer ditten och datten och hända och sen är det bra med det och det är grejen, vad är vad vad va, va är det för roligt med det här? Vad va är det för underhållningsvärde? Hur, hur kan en sån person ockupera sändningstid på tv överhuvudtaget? Uh, ungefär där ligger uh, min relation till till Chriswell, Men uh, det finns ju mer bakom det hela där. Jag är fullkomligt övertygad om att Chriswell var en uh, charmig och trevlig och, och rolig person och varit tillsammans med i verkliga livet. Och han är även så i denna film tycker jag ändå att eh, han hittar sin plats i gänget här och eh, ja det, det går eh, riktigt bra till slut ändå att och tycka om Chris well. Och det är mycket på grund av Jeffrey Jones tror jag också för eh, jag tycker om hans skådespelarprestationer överlag. Det, han, han brukar göra någonting speciellt med, med sina roller och det gör han verkligen här. Han är för det första väldigt lik Criswell och har verkligen gjort sin hemläxa här. Han hittar någonting som eh, ger någonting extra som jag inte tyckte att den riktiga Criswell hade. Så att jag tycker ändå att Jeffrey Jones är en bättre Criswell än vad Criswell var. Dessutom tycker jag att det är jätteunderhållande att jag nu vet tre filmer som jag har sett eh, Jeffrey Jones i. För jag vet att jag nämnde när vi pratade om Beetlejuice att det var den andra filmen jag var helt säker på att det var han som var med i en av rollerna. Den andra är naturligtvis Howard Duck så det är kul att se att han är med i två bra filmer och en fullständig katastrof så han väger ju över på den goda sidan nu i och med Edward. Ja det är sant men jag tycker eh, i Howard the Duck så var Jeffrey Jones lite det positiva i den filmen också där att han, han var så extrem att det, det blir roligt underhållande där så att det, det var behållningen jag hade av Howard the Duck i alla fall så att eh, tack för det Jeffrey. Ja jag är fullt villig att hålla med dig om det för um, där är det överskådespeleri men den positiva sortens överskådespeleri. Här är han lite mer återhållsam och kör mer den mysiga tv-predikaren som lyckas nästla sig in och manipulera publiken och jag tycker att han porträtterar det väl. Jag kan fullt och fast förstå om det är en personlighetstyp som du egentligen inte är särskilt förtjust i för det finns fula saker man kan säga om manipulatörer och jag tror att om vi gör det här och nu så kommer vi att behöva exmärka den här podcasten. Så vi, vi undviker det fula språket så mycket vi kan och bara konstaterar att Jeffrey Jones gör en bra roll och så lämnar vi typen av roll han. Ja, jag kan bara hålla med där. Så eh, vi lägger det snacket åt sidan och så går vi vidare till nästa punkt. Och nästa punkt är ju givetvis det visuella. Mm. Och det här är ju en väldigt visuell film. Den handlar ju väldigt mycket om att försöka porträttera både filmmakande från tiden, inte bara i vad som händer på skärmen, utan i skärmen också. Hela filmen känns ju verkligen som att den skulle ha varit producerad på, ja, 40-50-talet. Mm. Den är svartvit, den har vissa typiska uttryck, den har vissa typiska kameravinklar och så vidare och så vidare. Tim Burton har ju verkligen jobbat hårt på att återskapa skärmen som fanns från filmerna på den här tiden- givetvis med betydligt bättre bildkvalitet, givetvis med betydligt bättre kameror och så vidare och så vidare. Det är ju en drygt 50 års skillnad på när Ed Wood gjorde film och när Tim Burton gör film. Så att det är en viss kvalitetsförhöjning, det är ganska självklart. Men jag gillar formspråket här, jag gillar klippningen här. Det känns verkligen helt rätt. Nu är det ju lite för att jag har en liten svag sida till gamla svartvita filmer och jag kan tycka att det är väldigt underhållande att titta på. Men jag är ju fullt medveten om att bildspråket är ju väldigt stelt jämfört med dagens bildspråk i film. Som har betydligt mer närbilder, som har betydligt snabbare klipp och är betydligt mer hektisk i sitt tempo. Här är det ju mycket lugnare, det är långa scener, det är långa klipp och om man inte gillar det så kan det ju vara lite jobbigt att titta på självklart. Det är ju sant, det är, det är ju en viss skillnad mot modern film så att säga. Men jag som är extremt förtjust i gammal svartvit film... Jag, jag faller ju direkt på min plats här och bara kan luta mig tillbaka och njuta av det hela. För det är ett extremt bra hantverk rent visuellt här. Mm. Just pre precis som du, du säger på sättet som de har återskapat hur filmerna såg ut på den tiden rent cinematografiskt, hur de ställer upp bilderna, hur de klipper och hur de ljusätter scenerna och ja, allting har de studerat för att efterlikna på bästa möjliga sätt och sedan modernisera lite grann också där, så att få in en lite modern flärd i det hela också, men i grund och botten så är det här en, en klassiskt jordfilm med gamla mått mätt och ja, jag uppskattar det verkligen och resultatet är väldigt, väldigt bra. Det är, är bländande vackert. Men som du sa också, man, man får varna lite grann för det, det går inte lika snabbt som det gör i, i moderna filmer. Så man får vara beredd på att det, det blir ett lite sävligare tempo i, i bildspråk och klippning och, och tempo överlag, men med det sagt så vill jag också påpeka att man ser ju vem det är som har gjort den här filmen. Mm. Det står ju verkligen Tim Burton med stora bokstäver över varenda bildruta. För hans bildspråk har ju glidit in och blivit en del av det här gamla filmspråket som han har försökt att efterlikna. Det är en intressant hybrid och han gör det ju förhållandevis subtilt för att vara Tim Burton- för Tim Burton är ju känd för att han kan verkligen skrika ut sin stil både i effekter och i kamerarbete och precis allting. Men här är han ännu mer lågmäld än när han var i Big Fish. För där hade han ju också dragit ner lite på tempot i sitt ganska extrema filmande. Det här är en väldigt, väldigt mysig film att titta på. Den är mjuk, den har härliga sköna övergångar, det är inga hektiska klipp någonstans. Och är ju, mer eller mindre, en enorm kärleksförklaring till den här tidsepokens filmmakande. Annat kan man ju inte säga efter att ha sett den. Nej, verkligen inte. Det, det är definitivt ett... Eh... Ett kärleksbrev till den forna tidens eh, filmmakande här. Det, det håller jag med om. Och eh, jag är väldigt glad att Tim Burton förstod att eh, han var tvungen att tona ner sin eh, egen visuella flärd lite, grann när han skulle göra Edward för eh, det passar sig inte med den här extrema Tim Burton-eska visuella stilen i. En så pass verklighetsanknuten film som Edward ändå är. Men eh, likväl, trots att han är så nedtonad, så ser man att det är en Tim Burton-film. Det är inte riktigt så att man riktigt kan sätta fingret på det. Eh, det handlar nog mycket om eh, ljus och skugga och eh, just använd användare av, av eh, mörker tror jag också. Och ja, det är lite så som att man inte riktigt vet varför det här är en. Man vet att det här är en Tim Burton-film, men det är det och det vet man. Och ja, det, det är ett av filmens mysterium tycker jag. Jag tror det handlar mycket om atmosfären som man bygger upp. Mm. För Tim Burton har en väldigt speciell stil när han försöker skapa en atmosfär. Och jag tycker att man känner den smaken ganska tidigt när man börjar titta i den. Men det beror ju naturligtvis också på en massa andra små faktorer som gör att helheten verkligen skriker Tim Burton. Men jag tycker ändå att det är atmosfären som är tydligast för mig. Ja, så kan det mycket väl vara. Annars jag hade, är jag ju så intim förknippad också med just musiken i Tim Burton film, att den låter på ett eh, speciellt sätt. Men... Så är ju inte fallet här. För här är ju inte Danny Elfman med. Och gör musiken som han är i alla andra. Eh, Burton filmer ju stort sett där. Så även här är det ett avbrott. Men ändå så är även musiken lite Tim burton i eh, den här utan att eh, det är samma kompositör så ändå så lyckas Tim Burton få, få musiken att bli hans egen på något vis här och det, som du säger med atmosfären att allting han klingar ihop här att det är, han använder vissa skådespelare som man brukar göra han filmar på ett eh, visst sätt som eh, han även kan göra i den här filmen och ljussättning naturligtvis, scenografin är ju extremt viktig också i till Burton-filmer och alla de här små bäckarna det är, det är saker som blir en stor å till slut och där finner man den här Burton-känslan. Så det, det är mycket små saker i detaljrikedomen helt enkelt som gör att man, man igenkänner regissören här. Och när det kommer till specialeffekterna så finns det ju en del naturligtvis här. Men det är ju kärleksfulla återskapanden av gamla dåliga Ed Wood effekter som han använder i sina filmer. Och det är ju meningen att det ska synas att det är kassa-effekter. Det är ju meningen att inte allting ska funka som det ska, därför att det är rätt i kontexten av historien. Men jag skulle ändå vilja påstå att användandet utav specialeffekter är ganska återhållsamt här. Det är bara under själva filminspelningarna som det händer. Annars så är det ju en dramahistoria där vikten ligger på hur man konstruerar dialogen tillsammans med bildspråket. Så effekter är ju ganska så överflödiga. Ja men visst är det mysigt att få se och speciellt få se liksom bakom kulisserna också är extra spännande i, i de scenerna och se hur eh, de gick till väga för att och skapa det hela och ja, liksom vara med där. Och ja det är lite spännande att specialeffekterna endast finns som bakom kulisserna scener mm. i Ed Wood, att det, det är då man ser specialeffekter och då får man se dem göras i en annan film. Mm. Så det, nu, är, nu är vi där igen lager på lager. Men annars så tror jag inte heller att det, jag har lagt märka till några direkta specialeffekter i den här filmen faktiskt. Och inte så mycket liksom så extravagant åt något håll utan det, det är väldigt avskalat på den visuella fronten i det fallet där att det, man har försökt återskapa dåtidens Filmteknik och sättet man gick till väga där. Och jag, jag tycker det funkar helt suveränt med de här eh, lite cheesy-effekterna, och speciellt i en burton film, för han älskar ju lite ost i, <tryck> i sina berättelser och om inte annat för att klara på det rejält. För då mår han ju verkligen bra och verkar. Sig. Men eh, här så är det rätt mängd av ost för min del i alla fall. Att eh, det blir så här mysigt. Eh, konstigt på, eh, på just den biten där. Ja man kan väl säga en hel del om Burton. En del positivt en del negativt. Men jag skulle vilja påstå att han i de flesta fallen har en ganska bra smak för vilken ost som passar bäst till hans filmer. Det är sällan där problemet ligger. Tvärtom så är det oftast en del av hans charm och det som gör filmerna roliga att sitta och titta på och man vill se dem igen därför att man kunde knappt tro vad det var man såg första gången. Så ostkänslan finns där, men den är helt rätt och precis som den ska vara. Ja, men då är det väl ändå dags att lägga osthyveln åt sidan lite grann nu när vi har smakat på både ditten och datten tillsammans med Tim Burton och hans excellenta ostsmak här. Så det är väl dags att avrunda det hela och summera våra upplevelser av Edward. Ja, det är väl hög tid för det och... Jag kan väl säga som så att jag, jag gillar verkligen den här filmen. Jag hade inte sett den förut för jag hade helt missat att den fanns. Jag kände ju till regissören naturligtvis. Jag hade sett sekvenser ur hans filmer. Så jag var väldigt sugen när jag hörde talas om den här att se den och lära känna mannen bakom kameran lite mer. Nu är det ju ingen dokumentär. Verkligen inte. Utan det är en dramatisering där man har tagit sig en hel del frihet om med källmaterialet. Men trots det är ändå kärnan av alltihopa väldigt intakt. Man behåller väldigt mycket så som det faktiskt var. Man behåller väldigt många av relationerna precis som de var även om vissa karaktärer har skrivits om för att passa ett filmmanus snarare än att vara perfekta representationer utav människorna som fanns. Jag skulle vilja säga att den här filmen kräver ändå en viss typ av filmsmak för den är väldigt gammaldags i sitt formspråk, den är väldigt långsam och den är också ganska deprimerande egentligen. Den har sina ljusa stunder, den har sina roliga stunder, men det är en tragisk historia om en tragisk herre som saknade självinsikt, men hade passion, men hade glädje och ville åstadkomma någonting. Tyvärr var det väl inte det han ville åstadkomma som han kom att bli känd för, men känd det blev han ju faktiskt, så man får ju säga att han lyckades på gott och på ont. Skådespelerivalen är perfekta. Manuset är för det mesta helgjutet. Det är här och där det inte riktigt funkar. Det är vissa karaktärer som känns helt fel för vad de egentligen ska föreställa. Men jag är beredd att se förbi det därför att historien är tillräckligt intressant för att hålla mig kvar. Den är tillräckligt engagerande för att få mig att känna någonting. Och jag känner en hel del när jag ser Ed Wood, när jag ser hans kamp, när jag ser hans försök. Och jag kan inte annat än att känna sympati för honom. Det är en vacker historia, det är en vackert filmad historia, det är helt klart en av Tim Burtons bästa filmer. Och jag rekommenderar den varmt till alla som är intresserade. Men då behöver man det där lilla intresset, har man inte det, ja då blir det säkert en väldigt seg filmupplevelse. För det är ändå två timmar av grått, grått, grått. Det är vackert grott, det är imponerande grått, det är historiskt väldigt intressant grått, men det är fortfarande grått. Ja, jag tror jag kan hålla med om mycket där faktiskt för ja, jag vet inte hur många gånger jag har sett Ed Wood nu men det är ett stort antal alltså och jag blir lika fascinerad och underhållen varenda gång jag ser den här filmen. Det här är ett stycke filmglädje som liksom smittar av sig och samtidigt kan man inte låta bli och förundras över att så mycket av det som händer i filmen har hänt i verkligheten även om det då finns mycket som ju naturligtvis inte är verklighetstroget i Edward jag tycker också att man, man känner att Tim Burton har tagit sig an denna film med mycket kärlek till personerna som han skildrar. Och Ed Wood är inte ett hånskratt åt titelpersonens håll utan mer av en hyllning till Edward D. Wood Jr. Och alla de andra som verkligen brinner för att göra film. Den här filmen har ja, jag vet egentligen inte hur många hundra gånger mer i budget än vad en normal Ed Wood film kostade men till skillnad från en Ed Wood-film så är den här filmen så välplanerad och omsorgsfullt sammansatt. Och detta är filmskapande på hög nivå och mycket på grund av att Tim Burton tillåter att filmen blir lite Ed i sitt utförande och att han återkopplar sin stora film till. Edwoods småskaliga produktion. Jag tycker det är helt suveränt. Johnny Depps tolkning av den ökända regissören är ett av de främsta exemplet på en Edwoodifiering tycker jag också. Att för han spelar dåligt men på ett bra sätt. Hur bra Johnny Depp är så är det emellertid Martin Landau som skäls shown här för han är helt fenomenal som den åldrande stjärnan Bella Lugosi. Det är så mångfacetterat här och det är en rollprestation som skjuter av såväl glädje som sorg. Och tillsammans med det svartvita fotot så skapas en förtrollande film som jag håller mycket nära mitt hjärta. För det här är definitivt Tim Burton's bästa film. Om man frågar mig åtminstone. Och det här är en film som jag varmt rekommenderar till precis alla filmintresserade. För jag tror att det kan finnas någonting för dig i Ed Wood vilka filmer du än är intresserad av. Om det är ett sagt så um, lägger vi Edward bakom oss och ser framåt istället. För um, vi är ju faktiskt framme vid det hundrade avsnittet av den här podcasten. Mm -hmm. Och um, det hade jag knappt vågat tro när vi startade den här för inte så länge sedan egentligen. Det kändes som ett roligt hobbyprojekt som vi kanske skulle driva ett tag och se hur långt vi kunde komma. Och nu är vi här. Mm. Och visst, vi har ju valt att det hundrade ska bli det sista- för att göra lite omstruktureringar och förändringar. Men det känns ändå som att vi har åstadkommit något enormt här. Ja, det måste jag väl ändå säga. Även om jag personligen kom in lite grann på efterkälken i det här projektet- så har jag ju följt eskapisterna sedan barndomen, så att säga- och det är en, en härlig resa att ha fått följa som åskådare. Och det är en minst lika härlig resa att ha fått vara med i som medverkande också. Så att vi nu närmar oss hundra avsnitt, det känns förbluffande även för mig faktiskt. Så det ska bli lite extra spännande att ta sig an det här avsnitt 100. Och, och samtidigt få ta sig an en så speciell film också som vi ska ta upp den gången. Ja, för vi vill ju ha någonting extraordinärt. Och liksom The Room eller Birdemic så är ju det här något väldigt extraordinärt. Det finns så mycket fel här att jag ser extremt mycket fram emot att få sätta tänderna i den här filmen. Men vad det är för en film...